50%. Polonia s-a desprins în fruntea grupei, are 13 puncte după ce a câștigat cu 2 la 1 în Munte Negru, marcate de Lewandowski și Pișec. Munte și Danemarca au câte 7 puncte, România și Armenia câte șase. Momentan, ocupanta locului al doilea are cea mai slabă linie de clasament din cele nouă grupe și nu ar merge la baraj. România va juca următorul meci în iunie cu Polonia în deplasare. Despre șansele de calificare vor discuta diseară și Ovidiu Ioanițoaia și invitatul său de la Tribuna Zero, Ciprian Marica, arătă de ascultători Europa FM de la ora 21. Simona Halep s-a calificat în optimile turneului de la Miami. Românca a învins-o pe Anet Kontaveit din Estonia, locul 112 WTA, scor 6-36-0 mai puțin de o oră și a reușit pentru prima dată anul acesta să lege două victorii. A treia favorită la Miami, Halep a jucat în continuare cu Australia în Casamensa Stouser, numărul 19 WTA. Ajunsă surprinzător în turul al treilea după ce a trecut prin calificări, Patricia Maria Țiga a fost învinsă de vină Williams american ca-a impus cu 6-3 6-0. Tu <laughs> stai la înțelegi. Pune muzică? Muzică. să vorbim de meci? Nu. Hai. Europa FM. Pe aceeași cu tine. Hai Vlad, salvează-ne tu cu o piesă, te rog, eu frumos. Hai, salvează-ne tu cu o piesă. Asta Așa e. Vlad, bravo, bine, bună dimineața. <laughs> Aspirați a fost Vlad în dimineața asta. S-a cu Randy MC Shero Smith, am început de Vă voi a fost la seară la universitate? n fost la universitate. Ala, să ne bucurăm a de Pe cuvânt, adică toată lumea era atât de supărată cu meciul seară încât eu am ieșit la universitate mi s-a părut un rezultat bun, egalul de aseară. Adevărul că am, că am câștigat un punct, nu? Normal. Am înțeles că domnul Daum acum ne-a spus că șansele sunt 50-50% pentru calificare și prima moment întrebare a fost <laughs> pentru cine? Adică cine, cine stă atât de bine cu 50-50%? Polonia cred că stă bine, Ușor și Munte cred că toți stau bine. Polonia e deja calificată, practic. Mhm da. uh -huh. Noi avem următorul meci în Polonia, asta e marele. Noi mereu am avut din ioane, dar asta știi. De ce mă, că e frumos în Polonia? Ce? Păi e foarte frumos în Polonia, dar noi suntem acum la jumătatea parcursului. Avem meci în Polonia. Polonia, dacă bate și România, deja da. e pusat în caruță. Adică dacă. Nu, mă rog. să zic, e frumos. Cum a zis te duci în vacanță. Unde e meciul? La și Varsovia? Pe contract... TVR. Da, <laughs> era mai frumos dacă era la Cracovia, am înțeles că e mai frumos în Cracovia. Cracovia, da, Adică poate da. avem noroc și în Cracovia. What, whatever. Praga, știi ce zic, Paris? Da. Ce contează, unde? Important da. e că dacă Polonia câștigă și asigură calificarea da. în proporție de 95%, oricum e ca și calificată. Deci și calificat se presupune de... că pe final 98%. va juca... Mai relaxată cu cel puțin una dintre candidatele noastre. Zap să zicem. Muntelegru, să, facă, da. să da. Zicem. Bă, pe bune, deci voi Așa... chiar discutați serios. Am despre plecat într-un sistem 3-5-2 <laughs> cu Benzar și la Tovlevici pe Benzi, pe Benzi, care încearcă să facă acolo superioritate ofensivă. Nu, dar ce rostare să-l certăm, să certăm pe bietul Daum, l-am auzit, conferința de presă, toată lumea călare peste el. Aseară, când s-a terminat meciul, comentatorii de la TVR l-au vitriolat cum? Sistemul și ei, e cazul să se... Dom'le, ce poate face un antrenor când ajunge atacantul Keșeru și ratează de două ori să are mingea din el, ca din da. colțul mesei, la 4 metri de poartă? Ca adică din borcanul ca... cu că care, joacă mai este, care mai este, exact, care mai este uh, vina antrenorului? Ce exact. poate să facă? Da. În afară de bietul Hagi, se mai ocupă cineva să crească jucători în țara asta? Crește suficient de mulți hagiști, știi da, ce zic? mai să la a aratat că dar în repriza a doua, România... A fost praf. A fost praf. Prafone. Iar domn ce reproșează analiștii, să zic ce așa, că reproșează? am stat aseară și am urmărit azi noapte, că altă treabă nu aveam <laughs> Și știam că oricum azi mă trezesc mai târziu. <laughs> uh, lipsa, de, lipsa curajului. Ce și asta, asta se vede la schimbări. În sensul că a fost schimbările târziu... Curajul. Da, -a că n-aș jucat mai ofensiv a... pentru că știa că e un meci pe care dacă nu-l câștigăm șansele mm -hmm. se reduc dramatic și lumea asta îi reproșează domne, dacă tu știai că e ultima șansă joacă... Așa, așa, așa stai așa. un pic cu cine? Ofensiv! Cum? Stai așa Păi Eu... ce? Doar nu poți să-i reproșezi lipsa jucătorilor, Băi, că dacă nu e de unde Băi, care România a jucat aseară în 11 oameni a avut câțiva de nu știam, n-am auzit niciodată de ei pe Vlad, nu altă o discuție. Că... Ideea da. e că el a, a folosit un, fund, un sistem cu trei fundași centrali... Și patru mijlocași și zaf. Așa a fost ideea, dar de fapt a folosit un sistem cu cinci fundași. Pentru că la Tovleviș și Benzar sunt toți fundași. Sunt fundași ceva mai ofensiv, da, avansat. cu cuiva de pe toți fundași sunt. Aseară, la Tovleviș nu s-a prins o <laughs> la cine joacă. <laughs> da. da, mă rog. Asta e viața. Da. Dar eu nu știu, știi, aș vrea să nu mai acuzăm pe cuvântul meu, eu vreau să-l apăr pe domnul Tom. Da, și eu la fel. Eu sunt cu avocatul diavol. Da, da, da. Ce rost are? Da, Niciunul. Mai bine pentru liniștea Neapărat. acestei națiuni ne considerăm Andorra, să zicem, sau Luxemburg la fotbal. Ăia au vreo problemă? Credeți că acolo se poartă vreo discuție despre cum nu are antrenorul performanță? Credeți că în Luxemburg, câți antrenori s-au schimbat în Luxemburg la Naționale de Fotbal în ultimii 5 ani? Așa ar trebui. Asta ar trebui să fie și atitudinea noastră. Adică nu trebuie să mai avem niciun fel de așteptare decât să supraviețuim. Adică la, măcar să stea 90 de minute pe teren, să nu leșine, să nu vorbească. Mă că asta eh? reproșează lumea. Ce? Ok, tineri. echipa Că dumne. au venit, sunt o felul de tineri în echipă. Uite, m-a încântat Rotariu, Ivan, cât au jucat alea 10 minute. Deci, m-a nu încântat. Nu-i Păi, să mai aibă generațiile. Dumnezeu. Vin tineri, păi, asta e bine că nu știi cine sunt, că vin tineri în echipă. Dar asta îi zice mai, băi dacă tu sunt tineri las i să joace, joacă ofensiv Ok, o să joace ofensiv și o să iei gol de la Danemarca Și pierzi cu 3-0 Dar știi cum e, românii se bucură Mult de tot la spectacol du te mă no. de aici că dacă pierdea seara pe cuvânt Cred că îi dădeau focă la universitate Auzi, apropo de Luxemburg, cu cine a jucat cu Franța, nu? Luxemburg, -am da închis dar da, măcar da, da, da. au dat gol cu Franța. Dar nu, deci să ne reamintim, nu putem să schimbăm regulile așa în timpul jocului. Pentru daum obiectivul nu este acest campionat, e peste 2 ani. Da, da. mereu așa, și, și atunci ce îi reproșăm bietului tot? atunci joacă, mai relaxe. Cu cine să joace, mă? Da. Tocmai ți-a explicat. Ai domne, da. lăsați oamenii în pace. Ce și așa vezi. Nu se joacă fotbal, trebuie să mergem la stadion, să mai vorbim cu prietenii, ne mai întâlnim, bem o bere și mâncăm un de acolo pe hol asta este. Deci stadionul, meciurile de fotbal acum trebuie să devină un eveniment social, monden, în care ne mai întâlnim cu prietenii vechi. Nu putem să mai mergem la Naționala României cu vreo speranță că o să câștige, că să nu știu, nu are nicio importanță, ei sunt pe teren noi cu ale noastre acolo, trebuie să ne întâlnim și noi undeva, nu? La Cluj, galeria a fost frumoasă, au cântat oamenii ăia, da, da, stadionul da, da. O e frumos, frumos, frumos. frumos. Cluj no, e, e un oraș foarte frumos, Cluj, bravo dom'le, asta, fotbal, ce? -are, nu contează, te duci la fotbal, ce? când te duci în centru vechi, te duci să admiri arhitectura, nu, se duc oamenii acolo, se întâlnesc pe un șprinț mânânc un mic pleacă și -și acasă. Și ce bine a fost. Da, păi nu. Crește Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa Event. Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM. Pe mine nu mă interesau de băieții de vârsta mea. Și cum nu puteai să te îndrăgostești un profesor mai, pe vremea aia? Ba ea? da, m-am ah. pe dă o materie stupidă. Care se chema Studiul materialelor. Poate că alftrei să am un prieten de vârsta mea, dar nu, nu mă interesau. Deci n-a trebuit să treci prin, nu știu, să faci un teatru. acum mă interesează băieții mai bine? <laughs> Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio la Europa FM.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 Hei, hai să-ți dau un pont! Salatele îți pot oferi toți nutrienții și fibrele de care ai nevoie. Surprinde-i pe cei dragi cu o salată asortată cu rucola, baby spanac și valeriană, alături de roșii cherry, castraveți și piept de pui la grătar. Pentru un stil de viață sănătos, la Lidl ai salate diverse sortimente la 3,49 lei, casserola de 125 de grame. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 Pot bucura de gustul delicios al acadelelor, sal ține ținetusei și durerii piept. Nu-mi place asta. Nici asta. Asta e. Câștiga un apartament și pune-i ce sonerie vrei. La aniversarea de 15 ani, practic, îți oferă cel mai mare premiu, un apartament cu patru camere în Palladium Residence București. Vino, cumpără și câștiga. Fica de la casa, la casa.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 Să liau, să nu iau, să iau. Fără stres că ai găsit undeva un preț mai bun. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Vino în magazinele Altex și pe altex.ro și profită de super reduceri la toate electrocasnicele Arctic. Iați acum aragaz Arctic cu 4 zone de gătit și sistem de securitate Safety Plus la numai 529,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România, conform Best Buy Award.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 Să vedem cum se descurcă acum în fața juriului. Laura, mai bine pregătită de data asta? Sper, datorită lui Homeovox. I need you now. Așa da, ești în siguranță cu Homeovox. Vocea ta contează, Extinție vocală, răgușeală, cu Homeovox regăsește-ți vocea și mai ales pregătește-o. Homeovox este un medicament homeopatic de la Boaron. Citiți cu atenție prospectul. I need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 Europa FM, 7 și 32 de minute. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. Busy Day ascultăm cu Moise Guran. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Cursul de schimb a trecut printr-o săptămână de consolidare cu euro puțin peste 4,55 de lei, iar dolarul american în scădere ușoară spre 4,22 de lei. Pentru că am sentimentul, v am mai spus-o că va veni momentul să vorbim și despre fabrica de bani de la Banca Națională. O să profitați de perioada mai calmă ca să vă explic câteva mecanisme pe care ar fi bine să le înțelegeți de pe acum, pentru ziua aia de atunci. Busy day cu moi siguran, la Europa FM. În primele două luni ale acestui an, Banca Națională a României a avut grijă să sterilizeze ceva mai mulți bani din economie, încetinind cam cu 30% cantitatea de bani de pe piață. Are mai multe mecanisme de a face asta și, să ne înțelegem bine, BNR nu a retras lei de pe piață, ci a introdus mai puțin decât a făcut-o până acum. Justificat! Dacă îl întreabă cineva pe Isărescu, balanța comercială se dezechilibrează rapid, reducerea TVA-ului a favorizat importurile, deci, ca un guvernator înțelept, Isărescu trebuia să reducă cumva cantitatea de lei, care au tendința să băltească și care deja alimentează inflația. Da, atâta doar că ei nu mai băltesc prea mult, judecând după ritmul în care se împrumută Ministerul de Finanțe și oricum nu băltesc prin buzunarul oricui. Sunt bani suficienți în bănci, dar cele trei luni de grație ale guvernului Grim Anul au cam trecut și acum știu și copiii, dar îmi bancherii că măsurile luate de acest guvern nu vor putea fi acoperite din taxele și impozitele noastre. Așa că, deși băncile au bani și dau oricui cere, când vine guvernul, lui cer un Preț mai mare, din ce în ce mai mare Nu că zrele și că le spune Soros Să facă asta, ci pentru că guvernul Grindeanu E fix acel tip de creditat Căruia îi rezultă cheltuieli mai mari decât veniturile Din care ar trebui să-și plătească ratele Venind înapoi la politica monetară a BNR Trebuie să știți că de prin 2012 așa Isărescu stimulează creșterea economică Prin crearea permanentă de masă monetară Suplimentară, ce ar fi trebuit Și chiar a încurajat băncile să Crediteze economia, adică ce Anume din economie, păi Bine ar fi fost să crediteze investițiile Însă, păcătoase cum le știți, băncile nu s-au putut abține, nici n-aveau cum să nu crediteze și consumul. Acum când Guvernul Dragnea, pardon, Grindeanu, s-a hotărât să relanseze investițiile în salariile bugetarilor, Isărescu reduce prudent pasul de creștere al masei monetare. De ce? Ca să nu explodeze prețurile și cursul de schimb. Sau de om rău ce e. Rămâne de văzut. Iar dumneavoastră știind toate acestea, veți judeca evenimentele pe care eu doar le intuiesc acum că vor urma, după cum veți considera. O săptămână bună să aveți! Mulțumim, Moise! Săptămână bună să ai și, să ai și tu, România, în direct la un. Și un sfert o Pastila Busy Day va a fost oferită de Transilvania, banca oamenilor întreprinzători. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. România în direct. cu mai segurat. Eu chiar am scionesc copilul. Am să telefon. Din curiozitate am uitat un pic în istoric și s-a încrețit carnea pe mine și a stresat acolo. iată, iată. Vedeți sau... că sunt două lucruri diferite. Pentru vârsta ei și n-ar fi trebuit să le afle de pe internet. România în direct. De luni până joi la 1, și 1 sfert la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro.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 În magazinele Franco a început Marea Noire de Primăvară. Renunță la vechituri și primești până la 30% reducere de voucher la noul produs cumpărat. Huawei pe Lite Light SIM 16 Giga cu Smartband Fitness Huawei cadou super preț 1049 de lei. Iar dacă alegi plata arte, noi se răspundem pe loc. Super ofertă flanco.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 Laptopul tău vechi este prea lent? Schimbă-l cu unul nou, mult mai performant, cu procesor Intel. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai 500 de lei reducere la laptop 2-in-1 Lenovo Yoga cu procesor Intel Core i3, stocare 1 terabyte, Windows 10 și Office 365 personal la numai 2499 de lei. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform Audit Retail Nielsen. Ea mă strigă, mon cher, ne nepoții îmi spun pe nume, Radu, iar instructorul de surf spune, smeul, <laughs>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 Impertinent, dar mai degrabă eu mă văd perseverent, urmând mi scop potent, Mai am o întrebare pentru fiecare, aveți vreo așteptare atunci când oferiți o floare asta e pentru cei ce încă plâng, asta e pentru inimi ce se frâng E pentru cei care-i Nu contează că iau Și nu le pasă cât iau E ziua în care Vreau să-ți întoară mărecare Să tăluiesc la lătătare Să făd o feță să-mi În jurul meu E ziua în care Nu scot mașina din parcare Asta e pentru cei ce încă plân, asta e pentru inim ce se frân. E pentru cei care tau nu contează că teau și nu le bază că e ziua în care. Vreau să fiu doar o mare care. să te luies la rântă tare, să fac o feță What up, Eu cumpă infern. So it me when it's all over. When Și muzică. Lumin pe bulevard de se scaldă Mante, te iama. Întorci pleci cu buzele uscate, sărutul numai meu îi lipsește. Ținele, e facem în toi, avem, un prostești. Lumim pe bulevardul, you nothing but bucurești. I'm not afraid to lose. Nu rog frumoos, tu toate riplicile tale pe de rost. În vremurile adăpost, Învremurile pune un străin nu fost Vorbesc cu inima, vorbesc cu inima. Nu înțeleg cu ea, nu mă înțeleg, rolul la gândit stea, eu m-am pierdut pe străzi lipă Să rând lui, îi lipsești inre fac că am avem orgonii proste Lumin pe bulevarde, noapte în București Cine e și ce vrei, spune-mi drept Mai spune că nu sunt un prost că te Și toată povestea că tu vii și pleci, mă moară ce Ești, oare? Asta, mă rog, e o altă șapte 7 și 45 de minute. Da, spunem spunem bună dimineața, dragi. Vă propun să discutăm în dimineața asta despre bănuți. Iar? Cum ne place nouă. Să începem vorbind măcar despre bani, dacă nu-i avem. Despre o chestie care se cheamă buget participativ. E un concept care se extinde. Știu că sunt un pic complicat, dar e foarte simplu, de fapt, și foarte inteligent. Uh, și cred că e vremea să introducem acest concept și în România. E o idee care a apărut în urmă cu vreo trei decenii în Brazilia. cetățenii. Decid prin vot pe ce proiecte anume Să fie cheltuiți banii publici A, Deci nu doar că vorbim despre bani Vorbim uhum. și despre decizie Da ce adică lucru. banii noștri, da. până la urmă, noi îi plătim banii din taxe, din nu ar trebui să zicem și pe ce vrem să-i cheltuim, nu? Uh -huh. De ce nu ne-a venit ideea asta mai devreme? Pentru asta că noi, gând. în general, de, nu decidem noi cine și ce și cum să facem cu banii, noi bărbații. Da, da. Bine, deci ideea a apărut în Brazilia, cum spuneam, a mers foarte bine, orașele în care a fost aplicată au evoluat mai repede decât cele în care au fost lăsați să se ocupe de bani doar aleși locali, după aia ideea s-a extins și în Statele Unite, în New York, de exemplu, în 31 din cele 51 de districte al orașului, cetățenii decid acum cum să fie cheltuit anual câte un milion de dolari pe fiecare district. Deci nu se, cetățenii nu hotărăsc asupra întregului buget. Uh -huh. Dar o parte a lui este uh, lăsată cetățenilor să hotărească ei pe ce anume proiecte ar vrea să fie dați banii de fapt. Adică pentru partea mare a bugetului hotărăsc cei aleși care au experiența necesară pentru asta, au viziunea, au un și o bucățică ce. e la cetățeni. Da. Și se întâmplă lucruri foarte, foarte interesante. A intrat sistemul... 0372, ai ca să și vorbim cu oamenii. 0372069599, dacă ați vrea să fie la fel și la noi și aveți idei, pe ce am putea cheltui niște bănuți din bugetul fiecărui da. oraș, sunați-ne. 0372069599, așa? Bun, sistemul a intrat și în Europa, în Paris... Se face așa pentru uh, anumite uh, arrondismente pe aici, pe acolo, în Marea Britanie. A fost o încercare și în România la Cluj, acum cred că vreo patru ani am vorbit un pic la radio despre asta, dar n-a mers prea bine, e, până acum sistemul a funcționat pentru comunitățile locale, pentru sate, comune, pentru orașe, mai mici sau mai mari, cum spuneam. Dar acum Portugalia a devenit prima țară din lume care extinde conceptul de buget participativ de la nivel, la nivel local la nivel național. Deci pentru toți cetățenii care sunt invitați să facă propuneri, să voteze proiecte acum în diverse domenii, educație, cultură, agricultură, creșterea confortului și așa mai departe. Unde și cum vor vota, planul este să se voteze, atenție, la bancomat. Cum la bancomat? Da, la bancomat. Pentru că sistemul este deja uh, integrat electronic, pentru că acolo pot fi programate diferite opțiuni, adică să, apesi, să, să atingi proiectul cu tare, proiectul cu tare. Pentru că um, conexiunile sunt securizate, pentru că sunt individualizate, e foarte simplu. Și, mă rog, la bancomat, pentru politicieni o să fie și versiunea fonduri insuficiente. deci cum vi se pare ideea unde ați vrea să fie cheltuiți cu prioritate banii din buget, fie local, fie național hai să facem un sondaj în dimineața asta să vedem ce crede lumea, eu aș vrea la mine în sat să se cheltuiască pe trotoare, să se facă trotoare de exemplu de ce, doamne, aveți atât de puțină mașini încât puteți să mergeți pe stradă? Da, nu. Sunt mașini ca peste tot și nu există trotoare și oamenii merg pe stradă. Și piste de biciclete aș face. Sună la 0372 număr cu tarif normal, și intră în direct în Deșteptarea la Europa FM. Încă un lucru, regula este că nu se votează pentru salarii și pensii, sau taxe, sau sistemul fiscal. Radu e cu noi la 0372069599. Bună dimineața! Bună! Dimineața. Salut! Ideile mele țin de infrastructură, adică cel, cel puțin pentru orașul București, păstorită de doamna primar. Da. Mi-aș dori foarte mult să se mai facă niște linii de tramvai rapid, okay. linii de metrou și poate încă un terminal la aeroportul Otopeni. Pentru că deja sunt trei ore pentru a putea pleca cu avionul. Asta înseamnă da. că aeroportul este depășit și nu există niciun plan de extindere sau de deschidere a unui alt aeroport. Bine, vorbești de investiții majore în infrastructură. Exact. Nu cred că astea vor fi făcute vreodată prin vot așa, prin vot cetățenesc. Toată lumea e de acord că trebuie făcute. Eu aș vota în București pentru uh, semaforizare inteligentă, de exemplu. Și ăsta e un procent. Atunci pentru refacerea sistemului de semaforizare da, inteligentă. În general Bucureștiul și orașele mari sunt sufocate și da. sunt depășite de infrastructură pentru că suntem cumva la nivelul anilor 90. Mm -hmm. cu, infrastructura. În... Da, cu infrastructura. Da, cu infrastructura, da. dar suntem în 2017 când toată lumea se îndreaptă spre marile orașe. A, o să vorbim după 8 de o situație din București apropo de ce se întâmplă cu parcările în sectorul 4. O să da, vedeți. Da, da, mă... da. Ioan, bună dimineața! Bună Ioane! Bună dimineața! Salut! Cred că una sau poate una din două, două din trei uh, păreri sau da. apeluri pe care le veți primi vor fi despre infrastructură și despre transport public da. sau așa mai departe. Zi, tu care-i părerea ta. Uh, tu ce-i Da, sunt, sunt și eu pe acolo, pe, pe undeva, uh -huh. dar cumva trebuie luată într-o ordine corectă. Uh -huh. uh, infrastructura dureroasă este partea cu parcările, partea cu tot ce ține și ca să poți să îmbunătătești logic trebuie să fii cu un în comun Aha. foarte bine pus la punct. Deci undeva Transportul... în zona de informatizare și coordonare a, a transportului în comun. Să știți că unii, de exemplu, proiecte de mare succes au fost pentru, în zona de educație pentru, pentru cei foarte mici, adică în grădinițe să se țină anumite cursuri. Și atunci, prin votul cetățenilor, s-au finanțat diverse proiecte de educație punctuale. Da, eu aș vota pentru ca manualele celor care ai menționat de cei mici să vină în septembrie, uh -huh. nu în martie. <gântuie> Gabriela, <gântuie> bună dimineața! Da, bună! Bună dimineața! Bună, Gabriela! cu mare drag în fiecare dimineață, să sunt în trafic, da. locuiesc în Comuna Verceni de 4 ani, merg da. pe centură, sunt plecată de la ora... 6.45, este 7.55 și sunt încă pe centură, da? da. Aproape de Chiazna, dragii mei. extrem de mult să asculte cineva, cine trebuie emisiunile voastre ca să vadă cât sunt de importante și, într-adevăr, în țara asta să se facă ceva. Uh -huh. Să nu se mai fure atât, că 28 de ani s-au furat și nu s-a investit nimic în infrastructură. Deci tot la infrastructură. Da, la eu mână. revin la propunerea mea cu centura, primarul, ministrul transporturilor. Toți, toți să, să treacă las, pe da. centură obligatoriu în fiecare zi, indiferent ce treabă au. Deci cum vor să iasă din birou, să trească să facă un ocol pe centură și vă promit că se rezolvă într-un an, avem cea mai bună centură din Europa. Constantin, bună dimineața! Bună, Constantin! Bună, bună dimineața! Eu sunt Timișoara. Bună! Noi am avut un uh, proiect care s-a și finalizat, de, așa zis uh, se uh, semacolizarea automată, dar cel da. dinainte era mai bun, pentru că avea counter. Acum eu nu mai știu exact. Dar uh, știm că e o de la Ok, asta e peste da. tot. nu cred că are un sistem la ca care e ok, bine, Severin. Uh -huh. Așa de complicat. In... Ok, eu aș vrea infrastructură, da. locuri de parcare, uh, multe, dar să știți că proiectul asta de de pe care vorbiți, va, va fi implementat cu certitudine și în România, în aproximativ 5 ani. Mm -hmm. să de, ce, mai de ce zice asta? Pentru că eu sunt un proiect care, printre altele, are și, și zona asta de... <sus> De, să zicem, uh, democrație directă În care fiecare om, da, poate să meargă la Bancoma Sau, nu știu, pe uh -huh. telefonul mobil Să-i voteze ce vrea el să se facă cu banii lui sau... da. da, unul din efectele acestui principiu Este că crește participarea cetățenilor uh, La viața cetății Pe de altă parte, uh, în momentul ăla Chiar trebuie să te gândești Și să participi într-un fel Și să-ți exprimi părerea Pentru că altfel banii se vor duce pe prostie, Adică dacă iar Logic. nu votează lumea Banii chiar se vor duce numai pe prostii Dan și... ai 10 secunde, ah, scuză-mă okay. Dan... 10 secunde, bună dimineața, Dan din Cluj O parte din fondurile locale Le-aș folosi pentru a se face o reclamă Că e foarte urât la Cluj Să nu mai vină nimeni, că De... deja ne spucăm Clujul este foarte, foarte frumos Noi ne place foarte mult Clujul Să știți, și e un oraș care păi crește foarte frumos Da um, Da ce să zic, mulțumim mult pentru telefoane, cred că sunt multe lucruri Vezi? pe care am putea să le facem cu bănuții noștri. Dacă deschizi liniile și întrebi pe ceas da banii, toată lumea se refere la infrastructură, la infrastructura mare, la problemele mari, cred că alea sunt cele mai presante, până la chestii de finețe, un proiect școlar pe aici, Dar mie pecolo. îmi place că tu gândești ca un politician eu o gândesc o Da, împărțiam. da, Doamne, da. Că și si cei acum. din politicienii de până acum s-au gândit-o la borduri prima dată. Nu în videonul ăștia. <laughs> Nu vreau și nu doresc să dezvinăm România. Prim-ministrul Sorin Grindeanu, în direct la Europa FM. Mâine, de la ora 11, Anca Grădinaru discută cu premierul României despre situația economică a țării, reforma educației și -a administrației publice, lupta anticorupție, dar și despre armata României. Ascultă interviurile Europa FM. Mâine, de la ora 11, în direct cu prim-ministrul Sorin Grindeanu la Europa FM Emisiunea poate fi urmărită și online Pe interviuri.europafm.ro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 Începem cu trei exerciții pentru cea mai bună formă. 1. Inspirăm adânc. 2. Întindem mâinile larg, ca pentru un cadou mare. 3. Expirăm și uităm de griji. Și 1 2 3. Banca Românească îți prezintă creditul Fit. 1. Primești până la 110.000 de lei. 2. Plătești DAE 8,2% dacă vii cu salariul la noi. 3. Întrebi în sucursale despre avantajele extra benefit Află mai multe pe creditulfit.ro. No? Te provocăm să găsești în altă parte mai ieftin decât la Carrefour. Dacă reușești, îți dăm de 10 ori diferența. De exemplu, pe 26 și 27 martie ai 15% reducere la toată gama de scute CBD Pepers. În plus, ai rodă de dron hybrid mix la 39,90 lei și carrujor sport la 230 de lei. Carrefour, pentru o viață mai bună. Adios, Ania. Pa pa. La revedere, Căciulă! La revedere! Rămas bun cauciucuri de iarnă! A -a. Pentru că a sosit vara, în perioada 13 martie-29 aprilie, Dacia Service îți oferă anvelopele de vară Motrio Conquest la maxim 159 de lei tv inclus. În plus, primești gratuit un set complet de huse pentru anvelope. Oferte supuse unor condiții. Detalii în rețeaua Dacia Participantă și pe dacia.ro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 Altex. Cel mai bun raport preț-calitate din România. Conform Best Buy World. Hei, hai să-ți dau un pont. Orice surpriză pregătită pentru cineva drag poate fi un moment de lux mult așteptat. Așa că pregătește surprize delicioase și bucură-te de fiecare moment petrecut în familie. Lasă-te surprins de momentul tău de lux la Lidl cu Parmegiano de Deluxe maturat 30 de luni la 19,99 lei 200 de grame și Profiterol de lux la 11,99 lei 450 de grame. Cumpără produse de lux și intră pe surprize.lidl /delux să vezi ce poți câștiga. Lidl. merită să fii surprins. Făcute din uleiuri esențiale, produsele din gama Biomicin contribuie la eliminarea microorganismelor potențial patogene din tractul respirator, digestiv și genitorinar fără antibiotice de sinteză. Protejează flora intestinală. Susțin imunitatea organismului. Nu creează rezistență. Fares. Sănătate din inima Daciei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Chichi. Cumpără acum orice produs din rețelele Altex și Media Galaxy în rate și poți să primești toți banii înapoi sub formă de voucher. Fii chiar tu unul din cei 10 câștigători zilnici care își primesc banii înapoi. Credex. Un pas spre mai bine. Servicii financiare oferite de Unicredit Consumer Financing. Ofertă supusă unor termene și condiții valabile până la 3 aprilie 2017. Detalii în regulamentul campaniei și la biroul de rate din magazine. Yeah!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 La Flanco a început marea noire de primăvară. Hai să descoperi noile laptopuri Lenovo Legion cu Nvidia GeForce GTX 1050. Acum ai 3 ani garanție extinsă doar pentru Lenovo Legion Y520 cu Microsoft Windows 10 cu prețuri începând de la 4.099 de lei. Flanco! În vederea pregătirii pentru un cutremur, luați următoarele măsuri.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 esențială pentru o viață sănătoasă. Europa FM, este ora 8. Ioana brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri maxime. Astăzi, între 5 și 15 grade, nori în estul țării, unde doar izolat vor fi posibile ploi slabe, în restul teritoriului cer variabil. Dimineața este brumă, local în Transilvania și Maramureș și izolat în restul teritoriului, în zonele joase de relief, vor fi condiții de ceață. Cer variabil astăzi în capitală, vânt slab și o maximă care se va situa în jurul valorii de 13 grade. tremur de magnitudine 4-a seară în județul Buzău, urmat de un seism de 2,8 grade în această dimineață în județul Vrancea. Primul cutremur cu magnitudine 4 a avut loc la ora 23 și 38 de minute la o adâncime de 89 de kilometri. Cel de-al doilea din această dimineață produs la 3 și 50 de minute în Vrancea la adâncime de 31 de kilometri. În ultimii doi ani în România au avut loc peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. După votul din ALDE, vicepremierul Daniel Constantin nu mai poate rămâne în guvern, așa spune liderul PSD, Liviu Dragnea, după ce ministrul mediului a rămas ieri fără sprijin politic din partea colegilor din ALDE, ca urmare a conflictului deschis pe care îl are cu celălalt copreședinte al formațiunii, Călin tăriceanu Daniel Constantin acuza recent că nu mai este consultat în luarea deciziilor în cadrul formațiunii. Vicepremierul contestă retragerea sprijinului politic, dar spune că își va da demisia dacă premierul Sorin Grindanu îi va cere acest lucru. Decizia nu are nicio legătură cu legalitatea, nu se poate aplica o sancțiune unei președinte cu o președinte de partid decât în Congres. Probabil că decizia nestatutară va fi comunicată domnului președinte Dragnea și pe cale de consecință domnului prim-ministru Grindeanu. Cum a mingea este în terenul domniilor lor, dacă vor accepta o decizie care nu are nicio legătură cu statutul și deci cu legalitatea, mi s-a cerut să trădez oameni, să-i arunc peste bord doar ca să -mi fie mie bine. Nu pot să fac acest lucru. Daniel Constantin a pierdut sprijinul colegilor după ceata dovadă că sprijină curentul tehnocrat, explica ieri Călin Popescu-Tăricianu colegii nu au acceptat ca partidul să fie reprezentat în guvern de un ministru care parcă se prezintă ca un fel de tehnocrat, pentru că atunci cu toții ne punem întrebarea de ce am mai avut alegeri și de ce am renunțat la guvernul anterior, condus de tehnocrați, și am ajuns într-un guvern politic. Ori ne asumăm cu toții o opțiune politică, ori dacă nu, sigur, politică tehnocrată se poate face în guverne tehnocrate, dacă vor mai ajunge vreodată în România. Grație la Gavrilescu, actual ministru pentru relația guvernului. Guvernului cu Parlamentul este propunerea altă pentru postul de ministru al mediului, minister pe care l-a mai condus în guvernarea Ponta. Peste 2000 de locuri sunt disponibile la admiterea în școlile Ministerului Afacerilor Interne. Înscrierile se fac până pe data de 26 mai, iar pentru școlile post ale Ministerului de Interne, până pe 21 iulie. O ascultăm pe Elena Tudor. Candidații pot concura pentru locurile scoase la concurs de facultatea de poliție, poliție de frontieră, de facultatea de jandarmi, cea de științe juridice și administrative, facultatea de pompieri sau facultatea de arhivistică. Printre cerințe, candidații trebuie să aibă cetățenia română, să cunoască limba română scris și vorbit și să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic. Printre calitățile necesare sunt capacitatea de comunicare, rezistență la efort, spirit de echipă, dar și rezistență la stres. Pentru sesiunea din acest an sunt scoase la concurs o. 150 de locuri pentru viitorii ofițerei Ministerului de Interne. De asemenea, școlile postlicealele ale Ministerului scot la concurs aproape 1400 de locuri pentru agenți de poliție, agenți de poliție de frontieră, subofițeri de jandarmi și subofițeri de pompieri și protecție civilă. Iar la Academia de studii economice începe astăzi săptămâna porților deschise licenii, fiind așteptați în fiecare zi între orele 9 și 15, evenimentul se adresează elevilor care se pregătesc să devină studenți în acest an. Aceștia pot participa la diverse întâlniri interactive în cadrul Universității pot vizita târgul facultăților ASE și pot afla informații detaliate despre oferta educațională. În acest an, Academia de Studii Economice din București oferă 6.000 de locuri la licență, dintre care peste 2.800 la buget, și 5.000 de locuri în cămine. În Japonia, mai mulți copii sunt răniți sau morți după ce o avalanșă a lovit o stațiune deschisă situată la nord de Tokyo, relatează BBC. Șase persoane nu prezintă semne vitale, iar alte trei sunt date dispărute, potrivit Agenției Japoneze de știri Kyodo. Aproximativ 50 de oameni oamenii inclusiv elevi și profesori de la mai multe școli s-ar fi aflat în zonă în momentul incidentului. Operațiunile de salvare sunt în plină desfășurare, echipele de intervenție verifică dacă există și alte persoane rănite sau dispărute. Urmăriți orei dar și alte informații pe site-ul nostru, știrile noi ne reauzim peste ora. oră. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Simona Halep s-a calificat în optimile turneului de la Miami. Românca a învins-o pe Anet Contaveit din Estonia, a locul 112 WTA cu 6-3-6-0 în mai puțin de o oră și a reușit pentru prima dată anul acesta să lege două victorii. Simona s-a declarat încântată de jocul său cel mai bun din acest sezon și este fericită că s-a simțit ușoară și a putut să alerge mult după accidentarea la genunchi care a săcâit-o în ultimele luni. A treia favorită la Miami, Halep va juca în continuare cu australianca Samantha Stone Săr numărul 19 WTA. Ajunsă ajuns surprinzător în turul al treilea după ce a trecut prin calificări. Patricia Maria Țiga a fost învinsă de Venus Williams. Americanca s-a impus cu 6-3, 6-0. În turneul masculin de la Miami, Rafael Nadal a câștigat meciul cu numărul 1000 al carierei. Spaniolul a pierdut la 0 primul set al întâlnirii cu germanul Philipp Kohlschreiber, dar a revenit și s-a impus cu 6-2, 6-3. Doar 11 jucători au depășit 1000 de meciuri în carieră. Printre ei și Ilie Nastase al 6 în clasament cu 1.85 de partide. Lider este americanul Jimmy Connors cu 1535 de meciuri urmat de Roger Federer cu 1340. Echipa națională de fotbal a remizat 0 la 0 cu Danemarca în preliminariile Cupei Mondiale, dar mai multe despre meci în buletinul de la ora 9. Cine s-ar fi așteptat? Eu cred că problema poate fi rezolvată și încă foarte ușor, ține de infrastructură, tole un stadion. Dacă am avea stadion, da mm -hmm. stadion ca lumea în fiecare yeah. oraș din țară, crea că am rezolvat problema. De asemenea, putem cumpăra niște potcoave, <laughs> pentru că la un moment dat poate o să ne luăm și căruța. Re Ceal. Republica Fantastică imediat. Europa even. Pe aceeași frecvență cu tine. și 10 minute, că tot vorbeam mai devreme de Cluj și cred că Dan îl cheamă pe ascultătorul care ne recomanda să nu mai venim la Cluj, că e urât și așa mai departe. Săptămâna viitoare ne apropiem de Cluj, o să mergem la Ciumbrud, după ora 9 o să detaliem puțin, dacă vreți să veniți cu noi și să petreceți o seară sau o seară și o dimineață în compania noastră, o să vă povestim după ora nouă ce și cum trebuie să faceți. Republica Fantastică România la Europa FM Bine, azi vorbim foarte mult despre fotbal și despre bani? Mult fotbal, da. Da. Păi ce? Trebuie făcut ceva, domnule, cu fotbalul ăsta și zic să începem cu o stadioane, un stadion nou la Târgoviște să-și impune. <laughs> Domnul Luca, în ce ligă joacă chindia? India cred că în a doua. A doua, bravo, răspuns corect! Mergem Felice. mai departe, putem merge mai departe, un stadion de lux va fi construit pe terenul unității militare din Târgoviște, unde în decembrie 89 a fost executat cuplul Ceaușescu, deci relatează Digi24. Vor să execută și fotbalul? Execută pe stadion. 22 de milioane de euro execuții <laughs> pe stadion, a? 22 de milioane de euro bani de la buget, evident, Pentru echipa de fără ieftin. Da. Deci, în Târgoviște, cum știu toți bucureștenii care se duc încolo spre Dedulești <laughs> să mănânce mici, Um, e nevoie de reparații la drumuri mă rog, de reparații la clădiri, de renovarea școlilor și așa mai departe dar aici, echipa de fotbal e Liga Secundă, dar aici se va construi un stadion deci se pune stadionul înaintea boilor la Târgoviști pentru că men sana incorpore sanu, da. ca să te ducă mintea să repari drumuri trebuie mai... să-i un corp sănătos și atunci generațiile viitoare Revor începe sportul de da. mici. Există un stadion la Târgoviște, dar e într-o stare foarte proastă, da. cu de el, cade ten cu ea, la totul e ruginit. Tribuna a doua e acoperită cu o pânză ca să nu intre vreun imprudent, dar există și un motiv de mândrie. Acolo scaunele de la tribuna oficială sunt cele recuperate de la demolarea stadionului 23 august. Mama, adică, stadionul Iu Manoliu, cum se mai spunea <laughs> pe vremuri. Da. Aleșii din Târgoviști au cerut ajutor la guvern și l-au primit. 22 de milioane de euro pe care echipa orașului Chindia îi va, mă rog, va beneficia de ei ca să joace menciurile deocamdată din Liga a doua, dar nu știi dacă nu, care cumva vreodată o finală de Liga Campionilor de Cupa Campionilor de, mă rog, să facă, de Da, Să-l facă doamne mai repede, că uite, vine rapidul din Liga A5 a și trebuie să aibă stadion la da. Liga a Președintele Consiliului Județean Dâmboviț a spus că va fi un stadion cu o capacitate între 10-12 mii de locuri. Târgoviștea merită această investiție. A precizat primarul Cristian Stan, primarul municipului Târgoviște, care a zis așa, deci Târgoviștea merită această investiție, mai ales că investiția se face cu bani de la Guvernul României. Ceea ce mi se pare corect, domnule, orice investiție este meritată când banii nu sunt ai tăi. Asta, corect. Adică dacă îți dă cineva banii, primarul ce să fi spus? Nu, domnule, vrem să facem canalizare? Nu, domnule, facem stadion. Cât 22 de milioane de euro? Lasă canalizarea. Nu ne trebuie stadion. Localnicii sunt și ei bucuroși, dar dacă se gândesc un pic, încep să descopere și alte lucruri. Zice un localnic, cum spuneam, citat de Digi24, avem copii mici, sunt câini mulți, liberi. Au fost incidente avem două centuri care stau de 15 ani în paraginea. Dar dacă avem 20 de milioane de euro de cheltuinte, cheltuim pe stadion. E un lucru frumos. Dar să vedem dacă se și întâmplă. <laughs> Zice localnicul Asta e. Oricum, planurile sunt foarte mari și toate legate de, de locul în care au fost împușcați ceaușeștii. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița mai spune. Vom mai construi un mall. asta e, domnule. Stagiuni și mall-le În apropierea locului unde au fost împușcați. Avem acolo proiectul unui parc și avem un drum de patru benzi pentru care avem semnat, semnat contractul de finanțare. O să mai avem acolo un proiect european de reabilitare a fostei școli de cavalerie de 2,7 milioane de euro. Deci, dacă vrei să călărești pe cineva, o să te duci la Târgoviște și putem să călărim, uite pe bani, bun, 2,7 milioane de euro. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Avem bătălia sexelor 8 și 15 minute. Încep înscrierile chiar acum la 1769, SMS cu tarif normal. Scrieți deșteptarea, numele vostru și în care ascultați Europa FM într-un SMS sau în mai multe dacă vreți și vă puteți înscrie pentru o tabletă, căci acesta este premiul din această dimineață. O tabletă, 1769, scrieți deșteptarea, numele vostru și în care ascultați Europa FM. Mult succes!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 Te provocăm să găsești în altă parte mai ieftin decât la Carrefour. Dacă reușești, îți dăm de zeci ori diferența. De exemplu, pe 26 și 27 martie ai 15% reducere la toată gama de scute ce vede Pampers. În plus, ai într-un Hybrid Mix la 39,90 de lei și Carrefour Sport la 230 de lei. Carrefour, pentru o viață mai bună! Ai că un om face ocolul pământului în medie de două ori într-o viață? Pentru cea de-a doua călătorie, asigură-te că articulațiile tale funcționează perfect. Noul Proenzi Arthrostop Intensiv cu absorbție ridicată este cea mai puternică formulă de la Proenzi. Asigură articulațiilor tale protecție intensă pentru a te bucura de fiecare mișcare. Proenzi Arthrostop Intensiv, red special de lansare în farmaciile Sensiblu. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Laptopul tău vechi este prea lent? schimbă cu unul nou, mult mai performant cu procesor Intel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 să iau, să nu liau, iau, să iau. Fără stres ca ai găsit undeva un preț mai bun. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Vino în magazinele Altex și profită de super reduceri la toate electrocasnicele Arctic. Iezi acum mașina de spălat Arctic la 699,9 lei și combina frigorifică Arctic la numai 799,9 lei. Prețuri la schimb cu un electrocasnic vechi. Altex. Cel mai bun raport preț-calitate din România. Conform Best Buy Award.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 grindanu la Europa FM. Emisiunea poate fi urmărită și online pe interviuri.europaefm.ro. cumva, dar ai plecat așa, cum tu ai și venit, în viața mea in vid, și nu ti-a mai pasat, nu te-ai uitat în spate. Îmi spune inima, am fost vorpada ta Că tu mi-ai spus povești, doar să mă răscolești și atunci ca și când mai ai cunoscut o noapte Să nu sunt să mă depăcești. E mult mai bine așa. Rămâi doar prada ta. Lengrobu na aminti Nu vreau să mă mai dau. Ce atât de bine nu crezi că mă distrug și pe mine vrei să fugi, dar eu sunt legat de tine, plac că vrei să pești, dar fiecare pas simt în 10 seara spune spunei că de mult mă iubești, că de frică să nu ne pierzi nici nu clipi, am în ochi adevăr și pe buze minciuni ști că o să stun într o zi de luni le bag acum pe toate în foi la printa, iau și zburăm în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 Ia buble și Mateo, în deșteptarea, vă spunem bună dimineața, 8 și 25. Turul României, la Europa FM. Obosiți de prea multă muncă, noi înțelegem. Angajații primăriei din Vaslui s-au gândit că n-ar fi rău dacă ar mai și petrece. Da, și și astfel bucurie. au încins un chef în birouri în timpul programului de lucru. În tot acest timp cetățenii au fost lăsați însă se aștepte pe holuri. Poate că n-aveau șampanie și forse cuși pentru ei, normal. <laughs> Mai mult, funcționarii și-au făcut și fotografii la petrecere și le-au postat pe rețea de socializare. Să ne, să ne simtem bine la muncă. Nu, cam ăsta este principiul. Sorin Săizu, bună dimineața. Bună dimineața, Sorin. Despre ce e vorba? Ce s-a întâmplat acolo? Bună dimineața. E frumos și bine la primăria vasului. Într-adevăr, funcționarii de aici prea stresați și sătui oarecum de problemele cetățenilor. din lui Vasile Pavel au decis că ar avea nevoie urgentă de puțină relaxare Uite, așa, angajații din primărie s-au gândit să dea o petrecere cu ocazia zilei unui coleg, s-au pus pe petrecut fără genă chiar în timpul programului de lucru. Mâncăruri alese, stropite din plin cu vin sau alte băuturi spiritoase. sărbătoritul un angajat al serviciului urbanism, neurgentă băcaru, implicat în mai multe scandaluri la adresa acestei a de reclamații din partea contribuabililor. Toate astea s-au întâmplat în timp ce cetățenii așteptau la ușa angajaților de la urbanism cu diverse probleme. Ei bine, relaxați cu paharul de, de vin în mână, funcționarii din primărie s-au gândit să facă și o ședință foto ca să știe toată lumea cum se petrece într-o instituție publică. Iar pe post de decor la ședința foto A fost chiar o hartă cu strățile orașului Vastului, străzi care sunt pline de gropi de noroi Și care așteaptă investiții în perioada următoare După apariția fotografiilor Pe o pagină de socializare Ele au fost ștepte între timp mm -hmm. Dar noi, așa, -ti Maria, noi le avem Noi <laughs> le avem Ne uităm la ele să știți, Deci sunt... cum îl cheamă pe domnul acesta care apare în poze? Cel cu parul de vin în mână e domnul Eugentă Băcaru. Domnul urgentă Băcaru, domnule, mai multă distracție, mai mult antren la petrecere, deci arată ca și cum săracul ar fi condamnat, este cu câte 3-4 colege. <laughs> și... Da, pe bune, uite domnul Zaf, pozește Da, în Ia, spate uite, este domnule, harta vasluiului, într-adevăr, și pe masă avem vin de țară cârnați, cozonac colac, ceva prigad de la nu prea a băut din el. <laughs> <laughs> și o sticlă cu tărie, um, care cred că este niște ceai. De fapt. Niște ceai, de fapt. Dar auzi, dar domnul Asta primar, trebuie. cum a reacționat? Nu e certat? Nu e acertat, pentru că spurse, uh, sursele noastre spun că și primarul ar la această petrecere. Oricum, nu am reușit să luăm legătura cu dumnealui, el fiind în concediu acum. Probabil da. că va demara o anchetă de pentru da, da, că, a... din câte știu eu, va slui în general, încearcă să spele imaginea aia de petrecere, și așa mai departe. De ce, domnule, lasă, domnule, să petreacă? Nu știu, așa da, am auzit. ar fi do... deranjați un pic că... Să se distreze, domnule. Care e problema? Acum, la da, un și salariile? <laughs> mulțumim. Așa, mulțumim tare, <laughs> Și distracție plăcută. Da. Bătării. Nu că nu El nu e angajat la primărie, nu e pentru toate. Păi da, lumea. dar poate cheamă și presa pentru treaba asta. Crezi? Da, nu știu. Zic și eu. 8 și 29 Rămâneți cu noi, avem bătălia sexelor și dăm o tabletă în câteva minute.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 oferit de Selgros. Susținut de primăria municipiului Mangalia. Răcorit de Bergambir. Prietenii știu de ce. Squip sânge în timpul periajului dentar poți fi deja pe drumul către ceva mult mai grav. Urmează stațiile, respirație urât-mirositoare, retracție gingivală. Destinația finală pierderea dinților. Dacă scuip sânge atunci când te speli pe dinți, este posibil să suferi de afecțiune gingivală. Folosește pasta de dinți Parodontax și lasă sângerările gingivale în urmă. Luna aceasta caută ofertă Produsele speciale Parodontax în marile magazine și în farmacii. Parodontax ajută la oprirea și prevenirea sângerărilor gingivale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 La Altex ai mașina de spălat Whirlpool cu 1000 de rotații pe minut, capacitate 5 kg și clasă energetică A+, la numai 749,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Altex. Cel mai bun raport preț-calitate din România. Conform Best Buy World.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 He, soțul îmi spune mașeri Nepoții mei îmi spun pe nume Maria Iar colegii de la cursul de tango îmi spun hermosa Noi credem că tinerețea este o stare de spirit Vină cu pensia la Alpha Bank până pe 27 aprilie Și ai zero comisiune la încasarea pensiei Administrarea pachetului de pensie Și la retragerile de numerari de la ATM-urile Bank. În plus, bonus de dobândă de la depozite Oferta este supusă unor termeni și condiții Alpha Bank. evoluăm împreună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 you was sticky and cool Maybe I should have called you first But I was dying to get to you I was dreaming while I drove The long street all ahead Oh, uh -huh. yeah Tasted sweet kisses Your arms open wide This up for you was just funny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 No one can move me the way that you do Your arms open wide This fever for you is just hurting me de la Stângion 38 de minute avem bătălia sexelor în această dimineață pentru o tabletă. Se bat Teodora din Târgoviște. Bună dimineața. Bună dimineața. Hai, India, bună dimineața. Da, o să aveți și stadion acolo. Ce vă mai trebuie, tabletă. Avem nevoie și de tabletă. Da, și Marius Din Ognamure și bună dimineața. Bună dimineața. bună, cine începe, Teo sau Marius? Teo. Bine, Teo. Fii atent Teo. Pe câte picioare se susține turnul EFL? Pe, picioare? pe, pe șase picioare. Pe patru. Mulțumesc. <laughs> Marius, ce forma are clădirea unde se află statul major al forțelor armate americane? Pentagon. Pentagon Al. <laughs> Pentagona. <Aller. laughs> e 1-0 pentru Marius. Da. Um, Teo. Din ce țară provine formația de rock favorita a domnului Zafiu, și anume Rockset? <laughs> rock Rockset. Rockset de? Rock Din ce țară? Din Franța. Din Suedia. Marius, cum îl cheamă pe fondatorul de și greșit. liderul trupei americane, Bon Jovi? John Bon Jovi. Hai? Salam. Hai zi, Marius, că ți-a suflat bine. Cine? Răspuns greșit, John Bon Jovi. Marius, mai ești cu noi? <laughs> Da. Așa. Mai zici și tu din când în când ceva. Mai și eu ceva, da. Teodora, ce înseamnă regionalismul barabule? Castov. Bravo, Bravo, excelent. Marius, dacă răspunci, că ști tableta. Ce înseamnă domnul Marius, regionalismul cucuruz? Orum. Bravo, yes domnule. Uite Mulțumim foarte frumos. Marius, Merci. câștigă da. numai bine Teodora. Marius, bravo! Bravo, Marius! Mulțumesc, mulțumesc! La cine te-a te ajutat acolo de curiozitate? Nu m-a ajutat nimeni, sunt pe drum. Cred că dincolo era dialogul. dincolo era dialogul. Bine, Teodora. Marius, felicitări! Ai luat o tabletă în această dimineață. Tableta merge la Ocna Mureș. 8 și 40 de minute. Holograf, ascultăm cât de departe. Mâine avem Holograf live din garajul Europa FM în deșteptarea. Detalii puțin mai încolo. Cât de departe acum...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 Departe de, de parte de tine. Cu de parte, cu de parte, cu de parte. Câte de parte sunt o dragostea. De, de parte de tine. Cure de parte, cu de parte, Cure de parte.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 Parte sunt duc dragostea Departe de tine Cât de departe parte, de departe de departe Cât departe fugi pe pământ Aș întoarce la tine Câte de departe parte, de parte, de de mi sunt gradul pe, nea, pe parte de tine Cât de departe, cât de departe Câte de departe, cât de departe Cât de, de departe aș pe pământ și întoarce la tine. 8 și 43 de minute, holograf mâine în deșteptarea. Holograf de altfel au lansat săptămâna trecută o piesă nouă, au cântat-o și în spectacolul lor de la sala Palatului. O avem și noi, am ascultat-o, o vom mai asculta, însă vrem să auzim varianta live din garajul Europa FM e întotdeauna cea mai bună pentru piesa Dăm iubirea ta. Da. Până în alta, hai să stăm puțin de vorbă. Cu bucureștenii în mai întâi de toate, dar e o problemă care privește locul. Cuitorii tuturor orașelor mari care au probleme cu parcarea. Da. Bun, este un scandal monstru în București din cauza parcărilor, oameni buni, mai precis în sectorul 4, unde au fost inclusiv demonstrații spontane de protest. De câteva zile, poliția locală a început să dea amenzi de parcare Ceea ce e cu totul neobișnuit pentru acest oraș, pentru cei care ne ascultați de altundeva decât din București, să știți că în București nu se dau amendă de parcare. Cred că eu sunt singurul bucureștean care a luat o amendă de parcare în ultimii 10 ani. Cred că ai salariul cam mare. Da, îmi da. <laughs> permit extravaganțe. Culmea e că m-am și dus la poliție pentru că l-a greșit amenda și am zis să fiu corect, să mă duc totuși să plătesc, că nu era ceva în regulă ai în exist? procesul verbal. Da, adică m-ai tâmpit ca mine nu <laughs> am stat și la coadă. A, bine. Și când dar Al nu vrei să te mai duci de vreo două ori, poate mai iei vreuna Nu, și da. Nu știi. Deci aveam pe vremea o, o geantă de asta, foto cu mine și um, mă rog, se găurise într-un colț. Și când m-am oprit la ăla la polițist, la birou și i am explicat despre ce e vorba. S-a uitat la mine așa, s-a uitat la geantă, s-a uitat la mine încă o dată. Eu îi spuneam că am venit să plătesc dar parcă ai proces verbal, e un pic greșit, numai că să verifice, să nu care cumva să am vreo problemă. Da, da, da. sau a uitat și zice: "Aveți o cameră ascunsă acolo." Și zic: "Nu, de ce?" și se vede găurica. Și <laughs> zic, nu e stricată geanta. I-am arătat că în geanta. -a, l-a a crezut că l iau la miști. O fi crezut că ești ziarist. Da. <laughs> M-ai cunoscut și a zis <laughs> că m-am dus să-i fac o farse cu camera ascunsă. Deci, obligată de o hotărâre guvernamentală de anul trecut, poliția amendează șoferii care parchează pe trotuare. Uh -huh. Problema e că, la fel ca în orice alt oraș mare, nici în București nu sunt suficiente locuri de parcare. Oamenii pur și simplu n-au unde să-și lase mașinile, și nu la birou ce când ajung acasă. Deci ajung acasă și au unde să-și lase mașină că te gândești la birou, e, rezolv, mă duc cu nu știu, cu taxiul, mă duc cu metrou, mă duc cu autobuzul, cu ceva tramvai, în fine. Deci suntem într-o situație de tip ou sau gâina. Pe de o parte oamenii au dreptate că n-au pe unde merge din cauza mașinilor parcate pe trotoare și vezi uh, mămici care împing cărucioare și o iau pe drum pe bulevard, că nu mai au, loc -au unde să treacă, ceea ce Așa este aia. absolut îngrozitor că se întâmplă. Pe de altă parte, mașinile lăsate pe banda 1 încurcă circulația, traficul este foarte proșidin din cauza asta. Pe de altă parte, șoferii chiar n-au unde parca și spun vechiul refren, mai întâi să ne faceți locuri de parcare. Uh -huh. e, sunt un milion de mașini în orașul ăsta matriculate, nu știu dacă se pot face un milion de locuri de parcare. Deci, cui ținem partea în acest conflict? Primăriei care a spus gata, fraților, s-a terminat. Mai parcați unde știți, dar lăsați bulevardele libere, nu mai parcați pe trotuare, aveți și legea de partea noastră. 0372069591, ca să dăm și numărul de telefon, da? 0372069599. Cum da. facem? Sau dăm dreptate șoferilor care spun, bine, bine, am înțeles, dar ajută-mă într-un fel, adică dăm și mie ce să fac, unde să las mașina, să o las la intrarea în oraș, cu ce să mă duc înapoi? Că asta nu e bună. Da, Aminteai mai devreme că e vorba în mod special de, de momentul, când, plan, ajun nu, de momentul când ajungem acasă. Nu de momentul când te duci la serviciu, da. ci când te duci acasă. Uh -huh. Eu îmi reamintesc un moment din Paris. Seara, când am văzut bulevard de întregi de mașini parcate pe mijloc. Era o regulă acolo. Uh -huh. Lumea își parca seara, bloca o parte din bulevard cu bună știință, tare, parcau mașinile da? și dimineața, la prima oră, ele dispăreau uh -huh. de acolo. Uh -huh. Ceea ce mi s-a părut foarte interesant, că n-au unde să le lase, da, știi? Da, da, pe de altă parte, bun. Vorbim într-un oraș care are miliarde de locuri de parcare. Da, bun, da, în București, uh, adică dacă te duci în vest oriunde, nu vezi. Dacă e undeva interzisă parcarea, bă, nu parchează nimeni acolo, că nu-și permite, costă prea mult. în câteva minute. Da, sau îți dau amende de nu te vezi. Îți dă și amende pe lângă asta. Mihai e cu noi, Bună salut dimineața, Mihai. Bună dimineața. Salut, Mihai. Uh, Aș dori în primul rând să spun că sunt și șofer Conducții de zi Și pieton, și ce la să masă, vezi? Și acasă și da. biciclist Aha. Și pieton, într-adevăr da. Cine uh, nu, nu e pieton? Sun... Da, corect Nu sunt neapărat pro-AM Sau pro creare are locuri de parcare da. Cred că ar trebui început mai întâi cu Nu știu, cu ceva alternativ Adică să oferă omului o alternativă uh -huh. Să nu se mai ducă cu mașina la serviciu Sau să nu se mai ducă cu mașina în oraș Păi, daca... păi da, dar e un cerc vicios Pentru că nu poți crea, de exemplu, bezi unice Pentru transportul în comun Ca să încurajezi transportul în comun Dacă toată lumea parchează pe prima banda Bulevardului Pe unde să mai treacă autobuzul ăla? Că sunt Boxii, puține bulevarde atunci... cu trei ben, să zicem Nu sunt multe, nici măcar în București Da, sincer să fiu Dacă aș lua o amendă Două, 3 amenzi pe lună de Nu știu să zic 300 de lei Cred că aș merge cu metrou Probabil Aha. și pentru că n-aș mai avea bani de motorire. În ce sector adică, stai? În sectorul 4. Aha, uite. Și ai primit avertiza? Nu, nu am primit avertiza. O să primești. <g thread> e inclusiv, da, e inclusiv o pagină de Facebook. Oamenii sunt disperați și au creat o pagină de Facebook. Au făcut și astăzi, înțeleg că este o întâlnire cu uh, primăria. Da. Ionot, bună dimineața! Bună Bun. Bun. dimineața! Tot în sectorul 4 stau. Exact pe șoseaua Olteniței. Așa. Între Bic și Brâncoveanu. Da. Mereu ne pune avertizmente, Nu avem voie să parcăm și tot așa. Problema e în felul următor. În primul rând, tramvaiul nu circulă între piața Sudului și Brâncoveanu. Da. Așa. Ei pun avertizmente. La... M-am dus să-mi iau un loc la... la loc de parcare de la de primărie. Loc de parcare. Problema da. e în felul urmă. Eu am avut domiciliu pe Călăraș, pe Oltenița. Așa. M-am dus, mașina e matriculată pe Oltenița. Mi s-a spus că nu poate să-mi dea loc de parcare din cauza că mașina domicil Domiciliu-l am pe București, da. mașina o am, parca o am pe, trecută pe Călăraș. Aha. Problema e alta. Înainte să dădeau locurile de parcare, de parcare la locuri, avea blocul alocat un număr de 10-15 da. parcări. Da. Acum, și parcau doar locatarei din blocul ăla. Acum nu se mai ține cont de chestia asta. Poți să stai la trei blocuri distanță și mașina să o parcheze în blocul, uh -huh. la blocul următor, sau la, la bloc. în bloc. Nu mai sens. e o regulă. Și ai plătit vreo amendă până acum? Uh, Am plătit un coleg de-al meu amendă că era aproape de stația de tramvai și pe acolo nu mai circulă niciun tramvai. Uh -huh. ah, ce tare asta, asta. <laughs> ce Mulțumim, Ionuț. Elena, bună. bună dimineața. Bună, Elena. Bună, bună dimineața. Bună, eu sunt de acord cu cei care au vorbit înaintea mea. Este adevărat că nu sunt nici locuri de parcare în București. Tot da. în sectorul 4 locuiesc și eu. Da. Dar eu vă dau un exemplu. Sau pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu, n au construit, mă rog, ne-au făcut locuri de parcare. Da. Problema știți care este? Pentru că la o familie nu e niciodată o singură mașină. Asta e problema. Păi ne-am ajuns acum, uite, ăsta deci, e un oraș construit de Ceaușescu deci, ca a, să merge cu metrou. Așa de trei, patru mașini, iar primările nu lucă decât un singur loc de parcare uh -huh. pentru păi apartamentul. Și care e soluția? Deci nu știu soluția, eu cred că ar trebui să nu mai fim așa de... Bogați, să fim mai săraci. Da? <laughs> Și ne luăm toți mașini. Adevărul că, pune. bune, e, e o situație de nerezolvată. Adică nu poți să rezolvi problema asta dacă... Uh, nu poți crea milioane de locuri de parcare într-un așa. Nai ai cum, nai unde. Vestea bună e că ne-a crescut audiența pe Bulevardul Brâncovea. Clar. Bule... 0372069599. Sava, bună dimineața. Bună, Sava. Bună dimineața, bună dimineața. Salut. Eu din păcate sau din fericire stau un 3, nu, un 4, uh -huh. dar unde domnul Neguițu tot nu face. Mult mai multe, sau, mă rog, nu stiu dacă el trebuie să facă. Da, da, arată, sunt foarte multe panseluțe scumpe în sectorul 3. <coughs> panseluțe și borduri, scuze, dar se vede că e fratele din Amovisca, toate alb cu roșu. Știi? Alb cu roșu. Uh... Dar ai văzut cum a rezolvat domnul Negoiți în sectorul 3 problema asta cu să nu se mai parcheze pe trotoare? A făcut niște borduri în alte de un metru. Le-a făcut în alte, exact. Și exact, s-a exact. terminat, exact. nu mai nici cu tancul, nu mai. Nu avem cu jeep mm, mă rog. Nu merge uh... cu jeep da. E absolut perfect cum a zis voi. E... Cred că ce-a fost înainte, nu știu, cu caoul sau ghina, efectiv nu ai nici soluții, cred, chiar cred că nu sunt soluții în orașul ăsta, nici nu poți să zici să lași mașina la unirea sau un vreo, nu știu, un supermarket, cum mai fac unii, deci lasă mașinile, dar în schimb știi pe cine aș amendea? Nu pe aia care parchează, că efectiv la unde, Și da. pe toți mecherii care stau pe banda întâi cu avariile, care cred că dacă au pus avariile au rezolvat tot. Da, așa e. Păi, e că un așa... blocaj de asta în circulație, că pe... și mă, ce se întâmplă? Păi da, din două benzi au rămas una că stau unul în mașină pe banda întâi și așteaptă. Eu aș amenzi la mall. Acolo ne vedem noi cel mai bine. Am fost când duminică ieri ploua în București. Hmm? Era o more, erau mașinile parcate la mol pe toate trotuarele, pe toate bordurile, da. pe toate fiecare bucățică bucățică ai pentru ai că ploua afară. stai puțin, nu, eu altceva vreau să Zii. spun. M-am dus undeva în mijloc par cu parcare. imensă da. și era gol. Da, domne, trebuie audat un pic. Oamenii sunt obișnuiți să parcheze în buza locului nu unde au treabă. Ne Ai nevoie la farmacie, trebuie să parchezi în fața farmaciei. Ai nevoie așa. la pâine, parchezi în fața la pâine da, și așa, mai așa, sunt de acord. În București, în centru, de exemplu, nu găsești un loc de parcare dar sunt câteva parcări subterane foarte mari în care întotdeauna sunt locuri libere. La universitate, aia A, de la Inter, la inter. Unirea. La da. Târgu de Creciun, dacă te duci la universitate, găsești parcarea exact. subteranei goală. În rest exact. e blocat orașul. Tatiana, ultimele secunde, bună dimineața! Bună, bună dimineața! Bun. Stau tot pe lângă șosea o orteniță, și vreau să spun că la bloc de patru etaje, 49 de apartamente, avem șase locuri de parcare, dintre care două s-au dat la alt bloc. Mhm. Uh -huh. Da, doamne, deci, și chiar dacă vi le da dumneavoastră, ci de la alt bloc, oricum nu găseau locuri și așa mai departe. Problema și, e nu cine le are, ci cum facem să rezolvăm să parcăm toți. Și plus stau și lângă orășelul copilor, iar când vin parc, Da, toată lumea pe acolo, lumea la peste grămadă. locul nostru și nu lasă niciun număr de telefon în... Uh... Da. Deci știți ce ne trebuie? Ne trebuie o municipalitate care să aibă o viziune și un plan pe termen lung de dezvoltarea transportului în comun, astfel încât în București oamenii să nu mai fie interesați să aibă mașini personală. Bine, că vorbești de viziune, cred că avem o municipalitate care are doar televiziune. Mulțumim tare mult pentru uh, telefonele din dimineața asta. 8.54, avem dublu sau nimic după ora 9 și vă reamintesc dacă vreți să mergeți cu noi la brud. pentru o emisiune de pomină, deșteptarea. Rămâneți și după ora 9 împreună cu noi. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Vin de soi curge în pahare, premii vin în difuzoare. Podgoria renumită din România domeniile Boieru te invită să descoperi drumul vinului nobil din Ardeal. Rămâi treaz și degustă deșteptarea. Răspunde la întrebarea inspirată de vinurile de Ciumbrud. O picătură de Ardeal. Poți câștiga o experiență unică. O excursie la crama Ciumbrud pe domeniile Boieru. Hai și tu, nu sta retras. Zi in Vinoveritas. veritas. Detalii și regulament pe europafm.ro fiecare dintre noi poate suferi de cârcei. Anticârcel în cutie albastră de la farmacie poate ajuta. Grație ingredientelor atent selecționate, anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular. Anticârcel spune stop cârceilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Nicol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 Înghețata? Soarele cu dinți? Sau colegul răcit? Cine mi-a îmbolnăvit copilul? Ai dat vina pe orice, dar problema poate fi imunitatea scăzută. Protejează-ți copilul cu Immunist Days cu Elm. Immunist Days. Scutul de nota 10. Un produs Sunway Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. În magazinele Flanco a început marea noire de primăvară. Renunța la vechituri și primești până la 30% reducere pe voucher la noul produs cumpărat. Doar acum, la gazul cu patru arsătoare, grill și rotisor, are super preț 899 de lei. Iar dacă alegi plata arate, noi îți răspundem pe loc! Flanco!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 Regulament pe www.socar.ro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 Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM Am invidiat întotdeauna familiile simple cumva, cu părinți prezenți, părinți prezenți, așa în care legătura e mult mai mult mai strânsă și reperele mai târziu sunt mult mai clare Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio, la Europa FM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 Ministrul Justiției amână pentru miercuri anunțul privind rezultatele evaluării Procurorului General și a șefei DNA. Din cauza programului încărcat, Tudorel Toader susține că va organiza miercuri la prânz o conferință în care își va spune punctul de vedere în ceea ce privește activitatea lui Augustin Lazar și a Laurei Codruța-Chioveși. Am făcut evaluările. Cele 14 zile s-au împlinit chiar de-aseară. Voi proroga termenul cu două zile, dat fiind că am fost la Bruxelles. Astăzi voi avea o întrevedere cu Ambasadorul Statelor Unite. Voi pleca din nou la Bruxelles. Miercuri la orele prânzului voi organiza o conferință de presă și vă voi da toate V-ați întâlnit cu șefa DNA, cu Laura codruța Chioviși? Aceeași întrebare, același răspuns, miercuri la orele prânzului. Dar urmează să vă întâlniți, având în vedere faptul că v-ați întâlnit cu procurorul general Augustin Lazar? Aceeași întrebare îmi pune, iar eu v-am răspuns de fiecare dată că la momentul final când voi trage linie, vă voi răspunde la toate întrebările. Președintele Klaus Iohannis a spus de mai multe ori că este mulțumit de activitatea șefei DNA și a procur... General. Dacă dumneavoastră veți ajunge la concluzia că uh, ar fi necesară o propunere de revocare și vă veți lovi de un refuz al șefului statului, ce veți face? Da. Președintele și-a exprimat în repetate rânduri opinia, eu îmi voi exprima opinia mea în scris și prin răspunsurile pe care vi le voi da miercuri în conferința de presă. Tudorel Toader anunța pe 12 martie că va discuta cu Procurorul General Augustin Lazer și, separat cu Procurorul General al DNA, Laura cudrusa și despre ancheta privind Ordonanța de Urgență 13. Asta după ce Curtea Constituțională a stabilit că DNA și-a depășit atribuțiile anchetând adoptarea ordonanței. Ministrul Justiției a dat de înțeles atunci că nu exclude nici varianta ca cei doi să demisioneze. Augustin Lazar, care s-a declarat împotriva ordonanței, a repetat în mai multe rânduri că nu vrea să renunțe la funcție. Sindicatele din Poliție și conducerea Ministerului de Interne răiau negocierile pe tema salariilor, va fi analizat impactul majorărilor solicitate. Cele mai importante revendicări, creșterea salariilor cu 20% prin ordonanță de urgență de la 1 aprilie și o creștere a sporurilor. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii au protestat timp de trei zile la rând, au pichetat sediul Ministerului Muncii, iar sâmbătă, aproape 3.000 de polițiști au participat la mitingul din centrul Bucureștiului. Domitru Coarna este liderul Sindicatului Național al Polițiștilor. Vor fi uh, rezolvate în proporție de 90%, instituția permanenței 40% pentru fiecare oră pentru polițiștii care sunt chemați din timpul liber la intervenții și majorarea din 75% zâmbetelor dumicii sărbătorilor legale, cu 1 aprilie prin amendamente la ordonanța 9, iar cu privire la majorarea de 20% rămâne deschisă discuția, nu s-a închis nu sunt excluse noi acțiuni de stradă, spun sindicatele din poliție. Accident rutier la Ploiești, două persoane au fost rănite după ce o după care transporta muncitori a fost lovită de o locomotivă potrivit polițiștilor. Șoferul autovehiculului nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferată. Cei doi răniți au fost transportați la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean din Ploiești. În Bulgaria, vecină victorios în alegerile legislative anticipate, fostul premier Boico Borisov a anunțat că va negocia formarea unui guvern de Uniune Națională, Națiunea sa conservatoare a obținut aproape 33% dintre voturi. Pe locul secund s-a clasat Partidul Socialist al președintelui Rumen Radev, creditat cu un scor de 28% din sufragii. Comisia electorală a numărat deja aproape 90% dintre voturi. Trei partide mici au depășit pragul de 4% necesar pentru intrarea în Parlamentul de la Sofia. Știrile s-au deocamdată aici ne reauzim peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, echipa națională și-a compromis în mare măsură șansele de calificare la Cupa Mondială după ce a remizat 0-0 cu Danemarca la Cluj. Keșeru a ratat două ocazii importante în prima repriză, dar după pauză, nordici au avut mai multe oportunități de a înscrie. Așa cum presa sportivă a anticipat, România a jucat într-un sistem cu trei fundași centrali. A fost al patrulea meci consecutiv în care tricolorii nu au marcat. Criticat în special pentru tactica defensivă, selecționerul Christoph Daum se apără. To, to Care e valoarea unui antrenor? O a, după a, 4 meci? Bine, o poți judeca și după un singur meci, um, dar tu decizi asta. Am avut în carieră perioade fantastice și am trei uh, lucruri uh, fantastice, um, dar am same, trecut și prin right momente foarte am am dificile. Principiul meu este că trebuie să rămâi în picioare, cel puțin o dată în plus, față de numărul căderilor. Nu pot să vă spun că la meciul următor totul va fi extraordinar, chiar dacă vom avea în teren jucători precum Andoni și Stancu. Eu am foarte multă încredere în mine, dar în același și sunt un tip foarte autocrit. Cristof Dau a mai spus că șansele de calificare la Cupa Mondială sunt acum de 50%. Polonia s-a desprins în fruntea grupei, are 13 puncte după ce a câștigat cu 2 la 1 în Muntenegru, glori marcate de Lewandowski și Pișec. Muntenegru și Danemarca au câte 7 puncte, România și Armenia câte 6. Momentan, ocupantul locului al doilea are cea mai slabă linie de clasament din cele 9 grupe și nu ar merge la baraj. România va juca următorul meci în iunie cu Polonia în deplasare. Despre șansele de calificare. Vor discuta diseară și Ovidiu Ioanițoia și invitatul său de la Tribuna 0 Ciprian Marica, alături de ascultătorii Europa FM, de la ora 21. Abia aștept emisiunea. O să fiu o nebunie. Eu zic că mai avem șanse la calificare. Să fim optimiști. Și cum? Sau măcar la Nobelul pentru pace. Și de aia de pe facebook nu batem pe nimeni, cred că ne nominalizează și ne și dau Nobelul nobel E foarte bună. Europa FM Ceeași frecvență cu tine Europa FM Pierdut buletin Nu mai știu de unde vin Nu mai știu cine sunt Sau de când sunt pe pământ Doar un lucru rețin Că semăn cu tine Și poți să-mi dai buletinul tău Că nu te plinde nimeni să fiin special să trăim vieț de film regia și scenariu să le semnăm noi unde semnez că te-am and pe ziua de azi Ești cam cât ai fie tare când ei și rău când ai plus că dacă stai cu frică nu pică nici o mămăligă, fiindcă mă fiindcă n-ai mălai vrei să fii culta ce vrei să fii furt bagă sală de luni că trei să fii dur Influențe în jur e greu să fi pur că te aud uneori îmi doresc să fiu sur alte ori la te bătem doresc să fiu or am zi vreau să te știu om să te știu dom dar nu ma știu eu și pără buletin ne poate mai greu nu mai știu de unde vin, nu mai știu cine sunt, sau de când să-m fi doar un lucru e ca că semă o și po să dai buletinul tău, că nu se prinde nimeni. Îl tot buletin, nu mai știu de unde vin, nu mai știu cine sunt, sau de să-m fi doar un lucru e cin, că semă o tine și po să dai buletinul tău, că nu se prinde nimeni. În jurul meu alte versiuni unde eu Mă întreboară așa vrea noi Sau așa vrea Dumnezeu Aceeași păr, aceeași față Același ideal în viață Uite cum o geminte limpede Se pierde în ceață Cu buletinul pierdut Sunt doar o mână de Pe care o modelează Ați, Cum vor uite ce-au făcut din mine au făcut un tine Mă confundă cu oricine Mă mută dintr-o arțenată Așa cum le convine Pierdut buletin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 Ok, ok, cine sunt și ce vreau Sunt ce-am cumpărat, sunt ce beau Sunt ce-am parcat, unde stau? Stau, astea doar redau, că de mici suntem Și n-ai ce să zici, că piți între se vinte te oftici. când trec mai bagi Un cântec mai bagi la pânte, că ăștia suntem Și ne ghidăm după unul, după altul Dar unul și altul au blatul, dar tu Nu trebuie să te de mult, de lasă Tu vezi din banul în munte acasă Vorbă de fumător să vor cu porcu vita cu n plastic, pui în plasă, scos pe masă Dar tu cine ești,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 emisiunea de astăzi pentru că sâmbătă la Radio Condraisca a fost invitat Florin Piersic. Ah, Și mi-a fost spus că nu se termină emisiunea până <laughs> Până luni dimineață. <gri> până fa? dimineață. Ceva? Tot sunt ăștia? Da. Practic, Andreea, care e foarte drăguță, a avut o singură misiune sâmbătă, să l oprească pe Florin Piersic da. din vorbit. Știi? Cred că și-a pregătit o întrebare, prima. <gri> <gri> și atât. Da. A zis doar bună ziua. Bună ziua, ziua, de fapt, Florin. Da. da. La radio. Florin Piersic a fost la radio sâmbătă la ora 12 cu Andreea. Iată un fragment din emisiunea pe care o puteți urmări și video pe europa.fm.ro Ce anume stăcea la, la o femeie? femeie? La femeie Dar ce-ți așa? Ah. Tot, nu pan Dar trebuie să fie într-un fel, adică ce trebuie, ce Era. se așa care are ceva? Atâta ce doar că niciuna n-avea botox, adică n-avea operație <laughs> din aia, că nu mai știi ce put, cauciuc, gură, mă, e greu să-ți explic, înțelegi? <laughs> și când văd femei că se duc și-și fac țețe de 20 de kilograme, îmi vine să spun, mă, nu mai faceți asta. Mă, urăsc, mă, să văd oameni, femei operate, mă, nu îmi vine să cred, mi-e greu a, le înțeleg, vor să fie din ce în ce mai frumoase, mai cutare pot să dau foarte multe exemple, dar asta nu este o emisiune sexy <gătări> Numele meu ar putea fi cum îmi spunea Jean Constantin da. fructă putred. sunt părintele piersi care vrea să ajungă <gătări> la mănăstire Agapia și să veniți doamnelor să vă spovediți mie și o să vedeți pe dracu asta Arăt ca, arăt puțin mai bine ca Iohannis Mă simt ca, mă simt ca un cainar. Adică mă simt la o vârstă în care nu mai am niciun fel de speranță decât că să trăiesc să vă bucurați de mine și în momentul în care o să ajung a, a, auziți Că nu mai sunt, să spuneți, e o glumă da. Sex dimineața sau seara? Asta cu sex o am auzit -o, Dar îmi pare foarte rău, Că trebuie să-ți răspund Asta cu sex o am auzit că l a întrebat pe Cioloș Tu l-ai văzut cum arată pe Cioloș Cioloș mai trebuie să mănânce Eu îl iubesc de mor Pe el că de ardelean și este chiar Alături de comuna Din care se trage Soția mea Cioloș l a întrebat cu sex dimineața seara da. Eu nu pot să mă refer la este asta, pentru că nu vreau să-i jignesc pe toți bărbații care se află aici sau cei care mă ascultă. Eu fac sex o dată la două săptămâni și atunci am gând. Adică mă gândesc mă, să fac sau să nu fac. Adevărul însă este altul, e răspunsul, dar nu pot să vi-l spun decât să vă dau un sfat, bărbați. Schimbați femeile și atunci o să vedeți voi că merge și instrumentul ăsta că care nu mai-mi aduc aminte cum se <laughs> cheamă. Vișteptarea Cu Vlad Petrenu și George Zafiu, la Europa FM. Live de la Cluj a fost Andreesca cu Florin Piersic în acest weekend. O să mergem la Cluj pentru știrea Bravo, nu înainte însă de a lansa dublu sau nimic, SMS la 1769 cu textul dublu, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. 1769 scrieți dublu, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. E simplu, puteți câștiga astăzi 800 de euro.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 la Roma sau un ceai fierbinte chiar în centrul Londrei. Mm -hmm.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 Intră în Tribuna Zero cu Ovidiu Ioanițoarea. Astăzi, de la ora 21, Ciprian Marica vine la Tribuna 0 la Europa FM. Alege să fii parte din joc. FM. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore.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 Can dress you wearing tonight? If he's holding on to you so tight way I did before I overdone Should've known your love was a game Now I can't get you out of my brain Oh, it's such a shame But We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore Like we used to do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 was all of it for home, we don't talk anymore like we used to do.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 Oh, come on, we don't talk anymore 9 și 23 de minute. Ascultați Europa FM, că tot ne rugau un clujean mai devreme să vorbim clujul de rău. Am ajuns la... Cintirea Bravo la Europa FM. Da, se întâmplă o grămadă de lucruri bune în Cluj. O așa înaintea Bucureștiului, sau mă rog, Clujeni, ar spune că oricum era de multă vreme înaintea Bucureștiului, dar acum încep să-și dea seama și bucureștenii. Așa. Ceea ce pentru clujeni nu știu dacă este vestea cea mai bună, apropo de telefonul ascultătorului nostru. Primăria a lansat o aplicație prin care Clujeni pot face acum sesizări oficiale pentru diverse probleme. Se cheamă Mai Cluj, uh -huh. disponibilă pe smartphone și pe desktop și poți să trimiți fotografii sau să suni direct la poliția locală sau la primărie. Dacă vrei să eviți procesul ăla complicat de a petiționa prin e email sau direct la birourile autorităților, poți face asta acum de oriunde. Păi și Relatează... nu playtech.ro. Dacă ești pe drum și vezi o groapă sau vreo neregulă, intri în aplicație și intri în... mă rog, și sesizezi ce problema ai observat. Nu trebuie să faci o hârtie oficială pe care să o trimiți hmm. cu antet și așa mai departe. E serios acum? Da. Nu. Poți adăuga și trei poze, ceea ce, mă rog, la petiție e mai complicat. E disponibilă aplicația My Cluj și pe AES și pe Android și pe desktop. Poate fi văzut inclusiv o harta tuturor sesizărilor. Trebuie să-ți faci un cont. Pe mail și după aceea ai la dispoziție 5 meniuri în, mă rog, în care ai de ales acțiuni. Poți trimite sesizări, să vizualizezi sesizările existente, să suni la primărie sau la poliția locală sau să afli mai multe despre aplicație. Platforma My Cluj e conectată la sistemul intern al primăriei, sistemul de management al documentelor, ceea ce înseamnă că sesizările ajung direct la serviciul de specialitate din cadrul instituției. Acest serviciu e responsabil de soluționarea problemelor respective. Deci, bravo primăriei că a făcut asta. Există și pentru București o aplicație Civic Alert. Eu am pe telefon și, mă rog, și aici pot fi făcute sesizări pe diferite... Capitole, străzi și iluminat, gunoi, vandalism, trafic auto... Oh, mă, cred că stai numai pe aplicație toată da. ziua. Fumatul <laughs> în spații interzise, poți să se sizezi undeva dacă se fumează într-un loc în care nu e voie, mizerie în spitale și așa mai departe. E, asta a fost lansată cu ceva vreme. Nu știu, ca să nu spun prostii, nu știu dacă e integrată cu sistemul de management al documentelor din interiorul primăriilor. Um, ar fi grozav să fie, la fel ca la Cluj. De asta îi spunem bravo celor de la Cluj. Sau ar fi trist să fie pentru că, uite, nu se întâmplă nimic. Deci Ai grijă ce dorești, Că cine știe, poate ți se îndeplinește. Ai grijă mm -hmm. ce dorință spui, da? Mai, mai țin minte transmisiunea noastră în direct de la Pride, Vlad? Da, cum? Să o uit da? toată viața. <laughs> mai țin minte ce ai spus în debutul emisiunii? Asta chiar nu mai țin minte, nu dar sunt -mi convins că ți-ai notat. Mai adus într-o salină, într-o într creamă nu mai duce. Mai ții minte? Mai ții minte replica aia? Asta am zis nu. Da. Uite că dorința mm. devine realitate. Aha. Descoperă drumul vinului nobil oferit de unul dintre cele mai apreciate și premiate soiuri de vin din România Vinul de Ciumbrud O picătură de Ardeal Potrivit cronicilor, vinul de Ciumbrud a fost pocta ce-am poctit în materie de vinuri a domnitorului Mihai Viteazul în perioada în care acesta a fost domnitorul țării românești, Ardealului și Moldovei În următoarele 10 minute trimiteți SMS la 1769 număr cu tarif normal cu textul Cramă, urmat de numele tău și orașul din care uh, ne ascultați, plus Răspunsul la întrebarea Ce domnitor român preferă vinul de ciumbrud? Poți câștiga o excursie pentru două persoane la domeniile Boieru, alături de echipa deșteptarea. Degustările vinurilor de ciumbrud sunt incluse. Detalii și regulament pe europafm.ro Vă urăm multă baftă. Cu alte cuvinte, săptămâna viitoare, la final, pe 7, vineri dimineață, mergem la un deci facem duce... o de acolo, deci din Mă, mă duci în cramă, da? Da. Pentru că am zis. Doar pentru că ai zis. Bine. Nu deci... știu dacă e de bine sau de rău acum. Și atunci o să încep spunând Mai dus într-o cramă, dar într-o dimineață să facem deșteptarea de pe o plajă din Thailanda, nu mai duce. Bună sugestie! Hai da. Haideți cu SMS-urile și vedem unde vă mai ducem Pana în Thailanda, dacă e nevoie. Albertino, fă și tu ceva acolo, un business! 17. 27, 28, 29 iulie.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 de tot ce ai avut La Calut mie îmi place Peșdantura o face. La Calut e bucurie Ce va dovedi și ție La Calut Activ Expertul împotriva sângerărilor gingivale Rezultate notabile de la primele picări.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 Nu vreau și nu doresc să dezbinăm România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 pe Som we all Europa love, Cea mai bună muzică Europa FM Cea mai bună muzică It's all I wanna do, so won't you dance? I'm standing here with you, why won't you move? I'll get inside your groove, cause I'm on fire, fire, fire, fire It hurts, when you get too close, but baby it hurts If love is really good, you just want more Even if it throws you to the fire, fire, fire I'm uh -huh. Kylie nou, vă spunem din nou bună dimineața, că -și bună e la 9 și 36 de minute dacă poți câștiga 800 de euro la dublu sau nimic. Alături de noi este Atena din Timișoara sau Timișoara din Atena. Asta că nu mă prim. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună, bună dimineața! Bună! Doamna Atena sau doamna Timișoara? Ce nume frumos, Atena! Bravo! Să înțelepciunii! Tare! Da. Bun, bună, Atena! binevenit. Bine, venit. Bine am găsit! Ce faci? M -m mă bucur de o dimineață frumoasă în timp șara. Da? Ești da. în trafic? Nu ești în trafic? Altfel nu fi atât nu. de fericită. <laughs> Sunt bucuroasă pentru că pot să stau pe vorbă cu noi. Aha. Mulțumim tare mult, Atena, și noi ne bucurăm că suntem împreună astăzi, mai ales că ai putea câștiga 800 de euro. Da. Și am scăpat și noi de o întrebare. Știi că discutam mai devreme, avem o întrebare pe care o... Uh, purtăm așa după noi, ca să nu zic că de vreo două săptămâni, am stabilit la un moment dat că ultima întrebare din concurs, la care n am mai ajuns nimeni de mult, rămâne indiferent de valoarea premiului. De obicei le mai schimbam, și înainte de concurs. diferă dacă avem 800 sau 4000 de euro, lucrurile sunt diferite. Da, uite, vrem să ajungem astăzi la patra întrebare și să o scoatem la lumină cu ajutorul tău. Să sperăm că da. Bine, avem patru întrebări, plecăm de la 100 de euro, dublăm la 200, 400, respectiv la 800. De tine depinde dacă facem lucrul ăsta permanent. Dacă tu poți să te oprești la un moment dat da. și să zici, gata, nu mai okay. merg mai departe, rămâi doar cu banii câștigați până atunci. Sau dublezi de fiecare dată, însă vezi că riscul e la tine uh, să pierzi toți banii. Am înțeles. Da, da, da sigur. Ai 8 o... secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare. Nu știu ce să-ți mai zic ca să te încurajezi. Hmm, eu știu. Baftă. Baftă, Baftă, Atena. Să fie. Bine. de că nu e așa Asta greu. Este e foarte simplu, deci prima întrebare e ceva. Atena, spunem, care este moneda Republicii Moldova? Leul moldovenesc. Cred că este mai degrabă dolarul, da. Deci este. este leul sau ieul? Mă rog. ieul, dar. leul Eu moldoviniesc. Pe dacă e moldovenesc, trebuie să fie leu. A, fie. Da. Bine, Atena. Ai 100 de euro! Ia! Ia! <laughs> Auzi, dacă vrei, îți dăm premiul de 100 de euro în lei moldovenești. Oh, nu, nu, nu, nu. Nu, nu merg la Timișoara, nu? Aici mai mult euro. Mai mult euro. Da, da. Bine, ai 100 de euro. Ce facem cu banii ăștia? Putem să-i dublăm? Asta e varianta care mie îmi place cel mai mult să dublezi. <sus> Sau poți să iei banii și să zici, gata, mi-ajunge? Am terminat pe săptămâna asta cu voi. <sus> Haideți să-i dublăm. Hai dublăm, da? Da. da. Haideți da. să-i dublăm. Îți mulțumesc, Atena! Acum 200 de euro Pentru 200 de euro, o întrebare cel puțin la fel de simplă. Ce aparat de zbor a fost construit pentru prima oară de frații mongolfieri? A. Uh, avionul. Un uh, Planorul, planorul. O să luăm în calcul planorul, pentru că a fost ultimul tău răspuns. Unde pleci, Luca? Ia spune Luca. spune ce, ce să-mi spun, Nu știu, dă explicați aici, la colectiv. Erații ești a doi? Așa? Care de fapt erau mai mulți, dar doi s-au remarcat. <laughs> da. Au inventat balonul. Balonul, da. Cu aer da. cald. Da. Oh. <laughs> ai, ai. Dar tot, ce au avut donele cu tot, au, cu balonul cu aer cald? Adică cum le-a venit ideea? Păi, femeia a avut dreptate că și balonul plana cum ar veni, adică <laughs> atunci când merge cu vântul așa, el planează o pluteste, nu? <laughs> Nu merge, nu? Nu. nu? Atena, eu am încercat, Atena. Atena, dar că nu mă da. cred, băieți. Da, nu. Da. Ok, eu, okay. Da. Da. asta e. Lei, mol să la noi. Da, zis Zi Nu dar. Mai viitoare. te Asimene. pupăm la revedere. Nu Na, mă, n-am dat și noi bani, uite, și era simpatic Atena. I-aș și dat toți banii din dimineața asta. Nu e poți să mai, întrebări mai simple? Da. <laughs> Luca <laughs> <laughs> Mâine avem 1600 de euro la Dumnezeu <laughs> Deșteptarea Europa FM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 eyes are so intimidating my heart is pounding but it's just a conversation no girl i'm not a wasted you don't know me i don't know you but i want to and i don't want to steal your freedom i don't want to change your mind i don't have to make you love me i just want to take your time i don't want to wreck your fry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 Change your mind I don't have to make you love me I just wanna to take your time I don't have to meet your mother We don't have to cross that line I don't want to steal your covers I just want to take your time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 your time Samhan, take your time, 9 45 de minute, mă simt ca la surprize, surprize, e momentul acela când i-am îndeplinit lui Vlad Dorința de a face o emisiune din Cramă și dacă ați trimis SMS la 1769 cu textul Cramă și răspunsul la întrebarea ce domnitor român preferă vinul de ciumbrut, domeniile boierul te premiază, ia să vedem cine e, Marius din Baia Mare, bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, Marius? La serviciu. Foarte bine, e bine că ai serviciul asta hmm. mă refer. Da. Să știi că uh, am primit SMS-ul de la tine. Cine e domnitorul ăla de care vorbeam? Cel care prefera vinurile este Mihai Viteazu. Mihai Viteazu, așa este. Felicitări, ai câștigat o excursie pentru două persoane. Mergem Mulțumesc. practic împreună la Domeniile Boeru, o experiență memorabilă Perfect. la Crama Ciumbrud. Pe 7 aprilie, vineri, alături de echipa deșteptarea, practic ai șansa să dai noroc. Cu Vlad. Cu șasa, da. să ne bucurăm dimineața. E, nu s-a ajuns da, până acolo. Da. Bine, ținem, Bravo Marius. Ne vedem la ciublul. Nu mai bine? Ecuația la ciublul. Da, după aia cum plecăm? Cu la. avionul plecăm de fapt. Da. No, mergem... și 46 o întâlnire cu holograf. Știi? Dar nu mergem cu mașina. Nu, mergem cu avionul. Conduce Ioana. se <laughs> ia Facem trei zile. Pentru ar, ar trebui să plecăm mai. Și întors. Auzi a că dacă i-am pune Waze Ioanei? Da, și am zice Putem? Ioana, dune la ce un brut. La Chicago ajunge <laughs> Ce e un brut ce, brud, ce Chicago Cu ways la Ioana, benzină să avem Că în rest Înțeleg? Da. fi interesant Chicago via Beijing da. Rămânem și mâine oricum Pentru întâlnirea cu trupa holograf, Care a lansat recent piesa Dăm iubirea ta o ascultăm acum la Europa FM, iar mâine o vom avea live din garajul Europa FM undeșteptat. Zâmbet prefăcut sufletul de lut, nu ne mai iubim. Vocea cea tacut, dragostea s-a rupt, vad cum împetriam. Dai-ți cum, pe dragostea nu-mi pierdem oricum. Chiar din mine focul nebun Poate că și eu gândesc la fel Poate că și eu te văd altfel Dar trebuie să mai fie un drum Pe care noi să mergem acum Iubimire! Oh, oh, oh. În iubirea ta! În iubirea ta! Și nu o să mă opresc până când nu o să ocupim cu-a mea În ta! În ta! Hai să o înapoi! Oricât de greu ne-ar fi, mi-s-o fi de noi Domnul ta dormirea ta Domnul ta mm, Și vreau să fie brați în fiecare zi O, oh, de iubirea ta am nevoie știe. Să mă găsească zorii lângă inima ta Și să te iar cu iubirea mea Pentru că fără tine locul nu mi-l și știu oh, Că dragostea nu-mi oricum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 să solo înapoi mio de o godeglia happy si viene a mori uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh prefăcut, lut, uh uh uh o ce-a mea tăcut Dragostea s rupt Văd cum îmi Pentru că eu, eu știu O oh, oh, oh, oh. ta, oh, oh, ta, Și n -o să mă opresc până când nu o să o cuprind cu-a mea da. Domnirea ta, domnirea ta Hai s-o aducem înapoi de greu de-a fi și Dă-mi iubirea ta Dă-mi Bine dimineață, doar în deșteptarea, dăm iubirea ta, holograf lansează piesă nouă, abia aștept momentul, live din garaj, îl chinuim puțin pe denuți cu vocea de dimineață, dar abia aștept momentul. Bine, totul un soi de știre, bravo la final, un restaurant din și asigură transport gratuit clienților care vor să bea alcool la cină. Păi nici bravo, că consumul de alcool. Scientific. Nu, protejează clientela. E adevărat și Dacă dai cu mașina în copac ca ai băut și te-ai urcat ferește. ca prostul la volan mă rog, au pierdut clientul deci se întâmplă remetea mare nu mi se pare un gest de curtoazie față de clienți bravo deci le asigură clienților transportul gratuit dus întors asta e cel mai bine, deci vine să te ia știi? oare comandă minimă? cât bei? două baterii ai că merge Da. este la 10 km de Timișoara Campania debutată în martie va continua lunile următoare. Deocamdată beneficiază de transport gratuit la cine dus întors doar clienții din localitate, <coughs> urmând ca în viitor serviciul să se extindă. Întrebarea e dacă transportul în localitatea respectivă de la rem din Remetea Mare, sunt transportați cu mașina sau cu șare, dacă oricum nu mai fac nicio <coughs> că diferență. Măcar ca luat să fie conștient. Auză, nu vin steași de la București? Băi, nu vreți să facem o comandă? Să facem o comandă. Să vedem dacă vin să ne -au. Da, zice că localnicii sunt încântați e, de ideea de a beneficia seama. de transport, nu sunt Băi, Practic ce ziua imaginezi? când s-a înființat, restaurantul ăla a devenit zi națională. Da, pe bune. E ziua orașului. Da, Remetem, mare, exact. Și exact. Deci te gândești la băieți aia care se duc și ei mă duc să beau ceva, da, fine să mă ia, am șofer. Super lux. da. da. Nu există varianta de supraaglomerare a serviciului? Nu știu, poate că e cu programare, da. Am văzut vara trecută, zice patronul, oameni care au băut o bere două și au plecat cu mașina lor acasă. Ne dorim să încurajăm și consumul de vin la cine, e sănătos, măhar un pahar de vin pe zi să bem, a declarat patronul restaurantului. Uh, nu știu dacă e nevoie de încurajări totuși la țară da. uh, transportul gratuit la Cine se asigură în intervalul orar 16 22, 30 hai domnule, 22.30 se închide așa de vreme păi ce mai este pe vremea lui Ceaușescu? 9 no, after hour. <laughs> happy hour happy hour bine, 9 și 53 de minute, aș vrea totuși să văd ce face Luca, a dispărut așa un pic mă întreba mai devreme cât facem de la Cluj da, ce... ce faci trasee sau ce faci? Da. Da, și mă ocup. Da? Găsim undeva Am unde găsit. să mâncăm, unde să ne 70 de km. Cazăm 70 de kilometri între Cluj și Ciumbrud. ceva. Da. da. Ne ia Ioana cu mașina. Că Ioana nu vine. Ioana se duce înainte. Și ne ia Ioana Ma pleacă cu mașina înainte? Da, ca să ne aștepte la Cluj și după aia să ne dea Pai să te, ducă la te, Ciumbrud. Grăbește te grăbește că nu mai decât șapte zile în. Da. de la Cluj o ieși drept Ioana. Înțelegi? Vă reamintim Ioana să duce Buda cu Waze peste. până acasă, doar ca să fie sigură. Că ajunge pe cel mai scurt drum, nu că n-ar ști să se descurce da. exact la arcul de triumf. Ce intersecții mai sunt, mă, până la Iona? Mai, mai, mai sunt multe, multe, este foarte complicat La piața Victoriei e una nenorocire. <gântu -i> da, și dacă <gântu -i> mai sunt și manifestanți, e chiar, e chiar greu. Bine, Holograf, mâine dimineață. în deșteptarea, tot mâine avem 1600 de euro la dublu sau nimic, îl rugăm pe Luca astăzi, practic cu excepția întrebării numărul 4, care am zis că nu se schimbă, să mai avem schimbă întrebări mai accesibile. Da să ne fie mai, mai simplu așa Mâine, că tot vorbim de ziua de mâine Primul ministru al României vine la interviurile Europa FM Cu Anca Grădinaru de la ora 11 Puteți vedea, urmări video-interviul pe europa.fm.ro Dar îl puteți auzi și la Iar radio. de seară? E un interviu despre pesc pescari, nu? De ce? A păi a fost la pescuit, este da? plin internetul, l-a învățat domnul Dragnea cum să pescuiască la lingurică, cum să cum păcălească peștele cea da. da. <laughs> Poate va fi și despre asta. Cipria Marica la Tribuna Zero în seara asta, la Ovidio Nițoaia, la ora 21. Cu ascultătorii Europa da? FM în direct îți dai seama că o să iasăți cântei după meciul de seară. Săra cu Daum nu cred că o să asculte. <laughs> bine, o care înțelege, nu a fost asta. Iar Ciprian Dinu care soarbe dintr-o cafea acum, vă duce și vă face plinul după ora 10. Nu mai bine. Toate bune. cu Vlad Petrenu și George Zafiu la Europa FM. Ce gătim azi. La întrebarea asta, Adi Dean are întotdeauna răspunsul de bun gust. Așa te la masă cu cele mai savuroase rețete în fiecare duminică de la ora 12 la Europa FM. Sunt Adi Dean și vă aștept la Europa FM cu Medium Rare. Ascultă Medium Rare cu Adi Dean. O emisiune oferită de Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Doamna farmacist.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 Altex. Cel mai bun raport preț-calitate din România. Conform Best by World. Înghețata? Soarele cu dinți? Sau colegul răcit? Cine mi-a îmbolnăvit copilul? Ai da vina pe orice, dar problema poate fi imunitatea scăzută. Protejează-ți copilul cu Immunist and Days cu Elmul. Immunist and Days. Scutul de nota 10. Un produs Sunway Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.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 5 lei cadou la minim 50 de lei pe bon. Detalii în orice magazin Bila. România în direct cu moi siguran. Eu chiar îmi spionesc copilul. Din curiozitate am uitat un pic în istoric și s-am grețit carnea până